Det var de tre sjungande torkarna, Slask, Blask och Klas Musikmilakelmannen var nu ivrig att leta vidare efter Tonalia Hon som inte kunde spela gubben Novak ens. Och vi letade överallt där uppe i sagornas kungarike i fot till Muråsen och Lugnvik Till viken och Sandneset och Håka fort Och vi undrade ibland hade vi hittat sagornas kungarike, eller var det så som farma hade sagt till Espenes att man måste ha sagan inom sig? Ja, det där får du svara på. I alla fall när vi kom till de stora, milsypa skogarna i Hellingså så hörde vi någonting in i skogen och vi stannade bilen och lyssnade. Och därifrån, djupt in i skogen, hördes en sång.